Bueno, amigas e amigos Oxe, damos por rematado o noso programa aquí en Galegos Novaes de Radio San Boi Non deixedes descuitar a Radio San Boi no 89.4 da FM Así que seguide acompañados desta grande emisora que foi unha das primeiras do Baix Llobregat Así que, amigas e amigos O, no, o meu compañero Xulio tuvo que sair porque tiñe que facer un recadiño e que sair. Pero dá moitas gracias a Fernando, que se non fora por él isto non sei adiante. Eh, moitas gracias, Fernando. E este queñes falou, Armando Fernández, que anoite seixo a vosso descanso, arrúa a vosa liberdade e a ser felices.